اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل <سؤال> یا اہل الكتاب لیمتک فرو نبی آیات اللہ مخینا خبرار روانو جغت مضمون به دی سورت اغاق باہتن و خطیان دی هودو و دی چون کې مخدې إبراهيم السلام وصلي الله علیه نو سره وزرا دای په مناسبت باندې د بیت الله مسلم ذکر شو زګداوی بنیا اغه إبراهيم عليه السلام جوړ کړو اوس بیا هغه څنګه زړه مساله بیانې او دا شو چې دې په اسلام باندې سيادت یو وي وي پیرز دغه ملت ایبراهیمی دا وکهنه اسلام ته وي او حالانکه ملت ایبراهیم علیه السلام کی د اوه وح واتی حلاله غل او بل دیم اعتراضې دا بیت المقدس هغه افضل د اوتاسو د الله ته مخته نه داږي ډوډ جواب نه کړو او شنو تاسو ولې کوفر کړو په دغه ستاسو تورات خبر الله ثابت کړل دا کار ابراهيم عليه السلام نه کړل دا ياكوب عليه او کړو تاسو تورات کې را او تاسو دلیل پېښ نه کو نو تاسوunico پر کوي اي اهلي كتابو اي کتاب دا وداران لم تکفورون ولي کو پر کوي ايات الله پیاپینو دالنه چې کوم کم او دلالت کوي چې بیت الله اما ابزنده د بیت المقدس <سؤال> او چې کوم آیات دلالت کوي پر خبره چې د یعقوب حرمت یعقوب علی السلام <سؤال> کا یاستا سود آیات د تی چې د اسلام په حقا نیت باندې دلالت کوي نو هغه ولیکو والله شهیدن علی ما تعملون الله تعالی چې دې کو یاده په عمل کو نو په دې سمدله سزا بدر کې شهید علای علند خبردار دي علل په مطلبدار مطلع دي په الله ته الله ته اطلاع کامله اطلاع نو زور نه د تحديد نيامه الله یهو د دې دعمله په خپل کو پرکو دی د دې کتاب یو هو ځان عیسی ادم تر خپل کوبره څخه واجب سړې پر خپل کاکرې لکو پر ننناریږي نو بنتم زر رسي چرسي و چې د ټول کله چرسيانش نو دې خپل کوبره څخه نور مسلمانان او دا گی مختلفي صورت شروع نه رواني او طریقه دام زکرشی و اخبر و کسانو دو بویسار ایمان رالای محام کا پیران کهید واس خلقه با اسلام کی شک پیدا شد او طریقه برون بین شو په اسلام بانده بیجار افترازات نو دا ده مختلیب لیمون او طریقه د اسلام نه دا الول دا پاردخل او الول بیا کسما و یو چی چا با اراده و کلا راتبا نو آغا با دی امان اسلام مراده مثلا دی دی موجیان اسر با کس ر اسلام باندې کې پته پوسوکو اسلام څنګه منځبني نو حق دی او دا ګټ ورټ کو هغه ته خبر او واضحانه نو چې د چا په اراده نو الله پرمې اے اهل کتابو نعمت تسدون ولې منه کوي خلقو لرا ان سبیل الله دلاړه الله ماده دینه حكم ذکر مکه کو دا کیا کیا او دې مطلب لم تاسو دونه ول راځي چې کم بدينه مسلمان جن به کوشش وکړي دا واپس چې کم مسلمانان شي نو کوشش غوښتش به وکړي چې واپس راوږدي داګر پر مختلفه طریقي وي ان شاء الله د واقع بیانې او زړه خبرمن ته ته راک چې څنګه به جوړي چې دا زړه خلق چې کم زمو را تلې نو دویمه <معنید> معنا بیا بحث لمته سودونا ولي تاثورا غر زوي خلقوا للان سبيل الله دين الله چيچا ایمان دورنا ولي راغر جا من امنه چيچا ایمان دوري اولي راغر هي يا لمته سودونا من كه من امنت سوق اراده د ایمان نو دواله معنا زال راغر ذول او النبي منه کوي خدای پاک دا کار کوي نه د کار مک تاسو دی کتاب دعویٰ کروئے دا اسمانی کتاب دعویداری دا غلط کرونا پیر نیو را گرزوی و سر دی اسلام کی غلط خبری رو باسلی پاگی باند بیت کرازو نو کول دا غیبون بیڑتو نو اللہ و سر آغا بیانو پی خلکم را گرزوی و او تاسو لکاوئے تابعون لهالي واسلکت تاس اللہ تعالی دی دین الله د فراس سبیل الله د فرا ای وجن کو نو کوواله هوشت نه اسلام کی. دین حق دین په دې کې اس کوواله نشته غلطواله تاسو په کې پزور د زنه کوواله راولاسه کله به دین کې په دې اسلام کې هو وای جره انفاق او جهاد په خرچو کې نوروږه غریب دې چې لمن نووالی نو ده خبره به دي لپاره کول چې د اسلام خلق, دا اسلام دی دی دی دی دی خلق او د ښکارې چې جدي اسلام داسې مذهب کې سوال دی ځکه چې د خدای دین دین کې نور نه سګي سوال دی چې تاسو نه تا کرس ورکې خرچو نو دا سې قسمه غلطه الله وي خلق را ګرځوي او الله وي تبعونا او تاس تاسو لاټوي د دین اسلام نه پره راي وجن کوګواله حالانکه خپل رتقت د وان تم شهدا او تاسو په دې باندې ستاسو په تورات کې خبر نشته چې دا اسلام حق دی دا خيري پیغمبر حق دی دا خبره په تورات کې دي او انتم شهدا او حال د دې چې تاسو دې ګواه پدیبان دې تاسو په فلګواهی ورکوای چې اسلام دا سباتل مذاهب دی تاسو دې ډېر زمانی انتظارونه کړی تاسو پدیبان دې ګواه په تورات کې مثلا شته نو بهر حال الله ورته زور نه کوي چې سره د کوئی یو سره غلط کار کوي نو الله ورته زور نه وام الله بغافلين الله نه نه خبره محمد اس ته عملون چې تاسو کوم عمل کړ الله ته مامل معلوم دي سوره کوشش بو کې خلق بو والا او marked ته شو چې هدايت هو ان الله ال الله هدايت هو الله توبزه کوي ممتاز کوشش کې به خبره او مطلب دا دی چې سمره کوششونه الله بس نيڅه سو فراده تاسو د ديني اسلام د خلق کړو نو دا هغه زمونږ کې هغه هغه زمونږ کې يهوديان عيسایو د زمونږ کې د هغه يهوديان مشن चले مختلف ان جی او غني ان جی او غني چې د مختلفه سپیکر د ناس خبرو په دې کې مختلفې دي بری خیمشتا خراب مشتا فلاح دې فکر نه وکړو په دې کې د مسلمانانو جن کې اوسړي اغا برت کی اما تخبل جب کم بکی دی بل فل اګه سم خبره ندير ته پراجیکټ وصلې د دې ځای جین اګه بیا برجه ته بدل کی نا اګه بدل ته بدل کی په دې چل باندې بیا خلقو کې بیني پیدا کی او هغه ځانن خپلې بیني کی ودا غي کوشش در پیسې لګې په صدرې ک لاول راځي په فلاحی ادارو کې فیصله گئی او مسلمانان خرابو کوشش کې نو دا د اګه ځمنین د دې ترتیب ده پر کې مسلمانان رڈی رڈی فرکی بیلا بو دن دی طریقہ کار بارحال اللہ ایزنا خبرنیم یا ایوہا الَّذین آمنو ان تطیعوا فرقا من الَّذین دا عیان دیوا کیه بارک نازل زید ابنی اسلام سے پرمائی یو یہ حودی الشاہ سے کیس لگی او دا بودا او دا بودا او پکو پر کې ډېر سخت کافر وزایم او مسلمانانو باندې ډېر غنده غنده تیرزاد یو پر دیر مسلمانانو یو ډوکه بلی دي هغه ګډه له جنگ شوی ده اوس او حضرت دوی 120 سال باندې کې ژوند چلی راغله اته ویل غونډگان په دغه جنگ کې او حکمت پکې دا چې الله نو عليه السلام په مدینه څخه پکړه وشي پیغمبر علی السلام راځو نو بارہ دین ته دی اوس او حضرت شکلا نبی اسلام مبعوث شو مکی ته ودینه کسان را ته نبی اسلام په دعوت ورکو او دغه پکصه اونځره دواله کبیله مسلمان شي همدان د مدینی خلکو اوس او حضرت جودای دا مدینه کې پاتې کیله ودغه دا ورس ترې ده جیوی ندير جره ډیر کو یو بل سره ناستې غپ شپې لګاو دا مسلمانان اوس او حضرت والا چې کمه دوه کبیلې ودوال وته اسلام توفیق تعالی ورکړو دول یو ځان ناش نو یو بل سره غب شپ لګو ندي زالم باندې دا ځنه شو چې دا وګره کم جنگ شویل دی او بل سره ناش دی او ځ غب شپ لګئی نو په خپل وخت سره یو حکم یو کو یو را پیرا او د مجلس ډراولې کو وته دی کې هغه شهر نو کم چې دی د جنگ کې وي هغه جنگ کې چې دي کوم شیرونه پاغمکه باندې دیوب المقابل کې ویلي دی دا وخت مضبوطه میډیا او شیخ نو هغه شیرونه دې په مجلس کې وای چکه لا مجلس دا خلل او شیرونه شروع کړل بار حال دي کې بیا یو بل سره بړکا او پیدائش زړه خبري شو نو بس بیا یو بل سره تر دې پوری حاضر لیکلې دي میدان هرمه میدان مقاوه کې ګورو به سباله یو بل سره مقابلہ ټاکل امیروا بستی اوې بلان کې میدان چې موږ تاسو سره د هغې دا خبره نبی اسلام تور صلی الله علیه و سلم چې کله پیغمبر علی اسلام تور صلی الله علیه و سلم پیغمبر اسلام سره اصحابو او هغه کی مهاجرین صحابه پیغمبر علی اسلام خپل امراګ صحابه اسلام رال د حضرت زیناس المسلمین بدعوال جاهلیه تاسو بیا د جاهلیت څخه وښه او تاسو تاسو په اور ست دین اچ تاسو ته الله تعالی اقام ستاسو کو اکرمکم الله بالاسلام ستاسو الله تعالی اسلام سره شرب در کو او تاسو نه جاہلیت هغه دشمنه ختم وکړي او ستاسو پمس کې تاسو واپس ستاسو مين استاسو په محبت راه واسطه او تاسو بیا خپل پرته واپس کې الله الله پیغمبر علیہ السلام دې لازم کو الله نو ويریږي مبارک کوئش جرده و شیطان چالو دا خبر نواقص شو تاو یوبل سر غالا ملو قلان او روح شو یو صحابی رابت دا مکبان جا پرمایی دا سر رض لنبیعو دی رجی پر ابتدا که خودیر انتحی کبیح رضی بد حالاتو و خسته دیر خیستشو طول پجلاشو یوبل تغالا واد نا اللہ نلا دا آیت نازل که دا آیت ورکسی یا ایوہ الذین آمنو انتو تیعو اللہ تعالیٰ تعلیم ورکو مسلمانان دل. جبورا دغا کتاب یہود تدہی دل. مقصد تفروق دے کافر راگے شماس ابن کیس شاس ابن کیس یا بازو شماس لکلے یا شاس دے ارچو مردار کا دل دل. کافر دے ارسن امچے ہو ادھین منصوبی دا دی جتاسو دے ایمان لڑے کافر کئیو نل پرما یا یو الی ذین امنو ای ایمان دار انت تیعو کچریتا سو تابع دارین فریکن دی ویدل مینه الذین اوت الکتاب دا کسان نا ایت کتاب ور بیشه کہ شاس ابن کیس ورا نو کړه دې تابع دارین ک دې خبره منه واپس به کتاب سره بعد ایمان رستو ا دینه چی محمد علی اسلام ایمان نو کافرین واپس پم کې بد سال کې کاطر سبق هران دو مطلب دی یو کاپرین مطلب دا چې مکمل دی اسلام نه مومواله لکه باز چالو نه هغه د اسلام نه داړول د پاره چې تاسو بیان کړو د درس په ابتدا او باز چالو نه دا چې هغه کاپیر مستقیل سره کاپیر و او دا کار شنو دی لکه دا جګړه چې د مسلمانانو شان نه لکه د مجلس کری دی په جګړه په بل باندې نو ک تاسو د دین ته ابيدار کیو نو یو ردو کوم باندې ایمان کوم کافرین دی بتاس د ایمان نرستو پشان د کافرانو کی کافرانو بنے او عمل بنداسي له کسن چې کافر عاملي یو بل سره بجاړي کوي اتفاق او اتحاد بم ختم شي حالانکه مسلمانان عمل داسې نه دي په نو کافرین ومانه یو بالکل کافران کول یو داسې مسلمانانی هه عملی یې کافر شي د مسلمان پشان اتحاد اتفاق او تطابق شي وکیف تکروون ورپسے الله نور انکار کوي مزید سرنګیتاسو کفر کوي الله باندې یا سرنګیتاسو د کاف ایرانو عمل کوي دیو بل سر ځای غړي کوي حالانکه د اتفاق اسباب موجود دي د مداومت علی ایمان ته ایمان باندې د برقراره کېدو اسباب موجود دي هغه سری اغه سر د وسلیوان علیکم وانتم او تاسو چې دت لا مستلشي علیکم پتا سلطان دي تاسو په کورونو کې جمعتونو کې تاسو وړاندې لوستلشي پاک ایتونه الله نه پتاو لګی چې قران سره د انسان ایمان برقراره پاتې کیږي ځکه انسان قران اوری او قران تکینی نه الله او اتفاق پراکی سترنګ تاسو کفر کوي او بل سره جګړه کوي کفرانو په شان دي عمل کوي وانتم تدعوا علیکم آیات الله او حال د دې مستلشی په تاسو باندې د الله آیتونه دا الله په آیتونو کې اتفاق نو چې دا له species نه فرج وروه دي تر مطلب دا نه چې دغه تر وجو کې دا کې د اتفاق بیان دا قرآن کے د ایمان بیان نو قران چې کومه تکازہ کیته سکهل استیشن داګه پته کازو باندې چلې نو پته ولاغ چې مسلمانانو کې خو یو تلاوت د کتاب په کار د داګه مانو باندې ځان پوره دی به مدا خبره پته ولاغ چې قران کې د کوم خبرو بیان یې ترجو وکړ الله تعالی سبحانه الستی چې بیان پای عمل نه کړي اختلاف او جګړه او کفر کوي نو چې کله الستی یې ترجو کې باندې عمل وکړي سبب د ایمان او د تفاق د برابر بیانې وفیقکم رسول او پتا سو کې پیغمبر د الله دی وفیقکم دا مطلب نه چې پتا سو کې بریلان دا آیات لاندې لیکي وي وفیقکم ديځه کې کی ذکر کیږي وي تاسو کې رسول د استاسو پرې جماعت کې نو دی. سب کې یو زې پرې کېدل پیغمبر اسلام مدري دا ځکه ګمکلې چې پیغمبر اسلام استاسو جماعت کې نو ستو امام سلام اخته کوي بیا پیغمبر او کو ودا غلط تاکید دی پیغمبر علیہ السلام ارزيکه حاضر ناظر کړي د دې آيات دا مطلب دی وفيكم رسوله مطلب دا د هغه زماني سره خبره ده وفيكم او پتاسو کې رسوله پیغمبر د الله مولود هغه ټیم کې موجودو چوندیو هغه ټیم کې دا معنا صحیح دی یو طرف ته قران دی یو طرف ته پیغمبر دی او بیان تاسو جګړه او اختلاف کوي او دی دې زمانه کې کتاب خوښتا د الله تعالی ایتو کې چې او دین پیغمبر نشته هله پیغمبر احادیث و فیکم رسول <سؤال> اللہ صلی الله علیه و آله تمام په خطاب دی خطاب عام دی دی وخت کې د نه ویل سرام سنت دی ځکه کله دا دوسیزه موجوده به انسان گم راکی د دې حدیث کې مرضی پیغمبر علیہ السلام فرمایي یتا سو ما دوسیزه پری کیږي ک چرته سو تاسو باندې ګم راکی کتاب الله او سنت رسولی یاد الله کتاب دی بل دنبی علیہ السلام سننت دی کلچه انسان دے بانده منگولی اولگی بیا انسان آہیچ چرین گمرا کی نو پدے بانده منگولی لگو پکار دا کتاب بانده او دنبی علیہ السلام پا حریث بانده الحمدللہ زمان جمعات کی دوالا کی تاریم دا حریثم کی گئی دا قرآن پاکوں کی دا اللہ اسطلم دی عامل پا پکار دو نو وفیقم رسولو او پتاسو کی رسول دا تعالی ومن يعتصم بالله ومن يعتصم او انغتشي ارتسام ارتسام ولكي منقول لاقول لا سنن اقول ومن يعتصم او انغتشي منقول لاقول بالله فالله باندي نبالا باندي منقول لاقول اس مطلب الله باندي ندى بأ الله باندي اصل کی عصمت ویلکی کی امتناع معنی کې دو ته دی او شه نه نو مطلب, داری دا, دا, کفر دا, دا, دا, مطلب دا, دا دی کوفر او د کرنګي د اختلاف نه تاسو ځان بچ کو بللہ پدین د الله سره مطلب دا احتسام اصل کې ځان بچ کو تلل کی اصلي معنا دی دا انسان ځان د افات نه د کفر او د اختلاف نه د پریوتو نه بچکی بچ کی پس سره بللہ په الله سره یعنی پدین د الله سره ایمان هدي روانو و یا داما ناشو اميا تصم بالله اچا چې منګولولو غول الله باندې ځان یکلک ځان د کفر نه بچو هميشه هميشه په ایمان باندې پاتې شو مداومت ایمان باندې دی ایمان نواپس کافر نشو د يهود او د اهل کتابو خبره هغهونه مندلی نو چې انسان داګې باندې برقرار پاتې شه ایمان ایمان نواپس واپس نشو نو فقدو ديا الله پرمړي دغه انسان او دغه هودیہ د ته هدایت اوکریشن د ته لار اوفو دلشوا اله صراط المستقیم لار نه ده دني غیلا له مراد د اسلام ده صراط المستقیم نه برابر لار هغه د اسلام لار او چکه انسان سم لار ته شو نه د دنیا کې کامیاب شي خیرت هم کامیاب شي وګوره ترتیب ده الله پرمایشي کې انسان په دې منګول او لګولې همیشه په ایمان روان کو پرتناریږي په تفاقر باندې نو دئ لارې شو سیدشه تاسو هم یی لارې کې سیدشه نو لارې تاد اسلام لارې کې سید کېدل دا هم کامیابی د په دنیا کې هم کامیابی د په څخه په اخرت کې الله دې موږ تاسو په اسلام باندې مداومت او په تفاق باندې مداومت نصیب کړي ومن یعتصم باللہ چې منګولول بولې په دین د الله باندې فقد هدیه دې ته هدایت او ہمیشہ الستقیم لارې نه نو بارحال جنت یا دی دینی اسلام لاره دینی اسلام لاره تیسه سمشه ام با جنت ترسه اوکا جنت شنو بس جنت تا ام جنت تنم اغسطل سیدی دوارا مانی آم اپس سیدی نکڑی یا ایوها اللذین آم نتاکو اللہ حق تقا دی ایمان داو اویرگل اللہ نا اختلاق ما کوئی دا کتاب پو شبہات او دا گئی پغالت خبرو کی مبریو سے الله اللہ دا اللہ نا اویرگل حق قط قدی سمرچه د الله نه دیرید حق دی. په حق یرید د الله سره په صحیح یره د الله سره د الله نو یری د حق یریدل سمانا د حق یریدل د اته انسان د هغه شینا ځانو بچ کی چې کم د الله نه خو خصو نه حرام الله نه چې انسان هغه کارونو چې الله خو خې دوه او بنا معنی دا کڑا دا کہ دا اللہ تا بيدار کله شي نا پرمانيني شي کله اللہ یادول شي يرولن شي دا اللہ شکرو کله شي نا خو اصل خبر دا, پیغمبر پیغمبر دا, دا دا کہ خدا اللہ نے دل دا چ بالکل نا پرمانيني پیغمبر کاری پیغمبر چوی دغنا بالکل گونان کی امتی چڑے پیغمبر پہچانن شي کڑے چڑے نا بالکل گونان کی رضی وجد اعمال بمی بڑا اعمال بمی چے نیک اعمال درانو شوب جنت نو غناکی نو اصل کی د دې آیات مطلب هغه بل آیات کې بیا راغله د وضاحت به ځراغله ده مستطعت التکیدید الله نه ویره کې مستطعت سمرا استا قوت حق قوتي مطلب مدکرې چې سمرا استا قوت سم د انسان په بس کې د الله د ذات سره مناسب ير خدای چې انسان بالکل یو سکن د الله نه رافل نشي او داسې د انسان په طاقت انسان په طاقت کې چې د زړه له رب د الله نه یې کړی دا الله پرمانداري وکړي او دا الله نه پرمانه نه و بچ کړي نو د دې دغه مطلب دی نو د دې آیه مطلب دی بیا د منسوخ نه او باځې دا منسوخ دي دا چې راغلي صحابه النبي صلی الله علیه وسلم رسول د عمر بده چا طاقت شي دا الله د شان مطابق دی الله نه یې نو بیا وي آیه نازل شي مست الفاس بکرا سمر جستاسو طاقت ی سور دنه کې دی شي د مرده الله تعالی پرماندارۍ او کې نظام وچي ولا تبوتنا او تاسو ممлеге الا مگر پرداسه حالت کې انت مسلمون دج تاسو مسلمانانی رضا ترغیب دې مداومت علی الایمان باندې اسلام باندې ځان هميشه پاتې انسان په اختیار ګني د مگر چمنه کې اسلام کې مملېدل او د انسان پښتیا رکیږي و اشاره دې خبره ته چې تر مرګ مرګ اسلام باندې اوسيږي چې په داس حالت کې چې تا له مرګ راځي نو چې مرګ دل راځي نو ته مسلمان مطلب دا دی بالکل دو ګمراه او دو خپل کل اس اختیار پتا نشته هغه مګا هغه نن ځان بچا چې سړی و راځل کسات کوپر وو چې په الله تعالی باغې کې سره یې راځي یا راځي ګناه کوي راځي کې تا له مرګ نو خدا وېدا سم نه کوي هغه ته مانې کې ماریکه ولته موتنه الا وانت مسلمون دا مرکه پتہ نه تاسو تاسو ممړيګه مگر پدا داسې حالت کې چې تاسو مسلمانان یې یعنی په ایمان او په اسلام باندې برقرار یې چې مرګ درلوده په دغه باندې راشي په دغه دی يا ايها الذين امنوا درزا قلوا يا انبرايا لي كتابه ايه اهل الكتاب لماتكرون بايات الله تسولوا الكفر كما الله بدي والله الله تعالى شهيبا فوابي جواده على ما كسبتم تعملون يتاسوا عملكم اي نسزا بدرکی قلوه یکی انبرانی آهل کتابی ای اهل کتاب ولی متصدونا تاسو ولی ونکا خلق لرا ان سبیل اللہی ددین دال لانا دلال دال من آغچال را آمنا چی اراد دی ایمان لري یوم آد چی سوک اراده راڑی ایمان راڑی نو آغت بند گولی جو دوی ولواء بین را یا له کتابه کتاب والا علماء تسدونا ولراجر زوایچ مسلمانان شي دي لمت تسدونا ولراجر زوایچ عن سبيل الله الدين حقنا دلارد الله نا من عجل را من چا ایمان وړده بیا تبونها فاسل تول دینار لاری لاری به اسلام لرا دی کلاټوې جن کوبوالې دیک کوبوالې نشته خو به جای اعتراضات تاسو غواې په دې خبرات کوې چې د اسلام حق دی او م تلا نور الله تعالی به غافرین ما خبره اماده سنا تا ملونه عمل کوي چې نه خبر نه پته نو سزا به درکې یا ایوہ اللہ دین آمان یا کسانو جتا سیمان رول دے ان تو تیوں کچھ رتا ستا من اللہ دین دیر و تو کتاب جو ورکړی شی د واته کتاب یا رضو به تاسو ورځي بعد ایمانکم رضو د ایمان تاسو نا کافرین نا کافران یا کافرین پہشان نا عمل بن پہشان د کافرانو چی پیر کواری اور د لبازی نور کی پیدا تک وکيف تکفرون اسره تاسو کو پره استلال کوي و انكم تطنا عليكم وانتم موحال دارکذبتی تطنا علیکم مستی بشتا زبان دی آیات الایات الله آیاتنا د الله تعالی استا جمعه تنوکه استا په او تاس باندې د کتاب مستلیکېږی نوګه ته رجوع کې کنه جایګه دی مته و وفیق مو رسولهو پی عمبر داله ده ومن یعفصن بالله آسوک چی برشد و کفر ده اختلافنا بالله قدیم داله سران تا اللہ قدیم من گولیو لگولی ہمیشت و اختلاف تو افس نشو نا ظکا د دنیا تا کې سره لار هو ده شو فقط د دنیا هدایت او کړ شو علاج د انسان تا الى صراط المستقیم لارې برابر تا چې په سې لارو باندې منځل ته ورسي دنیا کې ممقاميات شو فرهاد کې ممقامیش یا ایوہ اللہین آمنو ایمان دارو اتقو اتقو اللہ دالنو یریگے دے ہوگو دو شبھاتو دے خلافاتو داگی نظان بچ کے حق تو قاتلی پا حق یرد اللہ تعالی سرا پا حق یرد اللہ سرا ولا تموتنو نو حق یرسلہ اگر دانا جبس اسلام برقرار پاتشه شا گم رہے پھر کو پرتمو ارزا جبس اسلام باندی مرشے وفاق تیم پر مسلمان رشی اللہ دیم اللہ تعالیٰ ترسیب کی لہا حق تو کہا مطلب آگا گوئے کلا آیت داگی تفسیر دی وَلَا تَمُوْتُمْ لَا وَمَمْنِقِي اَتَاثُوْ اِلَّا وَأَنْتُمْ مَقَرْدَا چِي اَتَاثُوْ قَدَا سِعَانْكِ مُسْلِمُونَ إِسْلَامُ رَلُّونَ مُخلِصان یہ اللہ تمزان خالص کر اللہ تمغ وَلَا تَمُوتُمْ لَوْنُمْ لِجَيْتَاسُ إِلَّا وَأَنْتُمْ مَغَرْ پَدِي خَلْكِ جَيْتَاسُ مُسْلِمُونَا مُسْلِمَانًا بسته یعوال <تصفيق> اولین لاخر الاخرين یعوال قوت المتين جا رحمه ورساقين کرم افرائیان لحب ده غیر وحبی کتاب ودیسا چې په کومه زمانه کې کمیشن دا غویله خرابولو په غویم باندې د بمبارو دا د ملکونو د تباکول <سؤال> کيراج تي وانستاني کمزې کې چې د دې مشه کو پاس نه هي سره یا لکه داوت سره رواني مسلمانان ګمرا کې ټول <سؤال> مسلمانان دا غویله ګمرا کول نه بچي کریم اخره ټول مسلمانان دا غویله ګمرا کول نه بچي راځي چې معیار دي په متا ذکر کړی چېغه مسلمانان مرتد کولي مسلمانان د دین نه وروه دا غینم بچي یالنا ته چې موږ به کم ترغیب راکړه د چې آیاتونه په تاسو کې لسته شي ریته رجوع کې او پیغمبره حدیث ته رجوع کې کریم خدای مونږ ته تاکت او صلاحیت پیدا کې چې یالنا د سیدر کې سر وای په دې باندې عمل وکړو یالنا کریم مضبوط کې چې سید شو او کریم خدای کامیابی ته ورسو یالنا ستاجګه مخ حق یې را ده کریم خدای زمون ته تاکت خو نشته صلاحیت او طاقت نشته خدای مونږ په نصیب د کم داوت ته کریم چې په اسلام باندې موږ په یوه منظمسته نه سوال کو وخيري خاتمه زمونږ په ایمان باندې کې اخيري خاتمه زمونږ په اسلام باندې کې اوستا کلمه کو زمونږ په خلې باندې راوړي چې کبره آخرت زمونږه کامیاب شي صلی الله تعالی علیہ